Ніколи я не гадав, що можна так стомитись. Ах, швидше б вона скінчила свій спів. Та й загалом усі вони лягли б спати. Усе на світі має кінець. Скінчила співати співачка, погасла електрика біля парадного, швайцар замкнув двері, розійшлись покоївки та дворники. Тепер я міг присісти на східцях і трошки подрімати собі. Але замість того, я стою біля ганку і слухаю, як у мені важко, незграбно починає ворушитись нудьга, неначе жаба, що випручується з-під піску, яким її присипано. От спочатку ворушиться тільки самий пісок, далі з'являється латочка буграстої пухкої спини, потім викарячене, кліпаюче, злісне око. Я вже знаю, що зараз поїду додому. Весь запас моєї сили волі вичерпався, я порожній. Мені тужно, нудно. І тільки одна туга сидить там, як чорна вогка жаба. Тепер уже ніщо не поможе. І що більше я буду доводити собі, що мушу довести почати до краю, що сам собі буду гидкий у противнім разі, що, власне, справа не в шапочці, а в моїй повазі до себе. Що щиріше, палкіше я переконуватиму себе, то несподіваніше і швидше сяду на візника й поїду. Через те я стою зігнувшись, не думаючи, ні на що не ждучи. Згори чути тюпання й дребищання брички. От з цим візником я й поїду. Ось ближче і ближче. Я безвольно, насмішковато кривлю губи і сам чекаю, як кликатиму візника. Мені сором і цього будинку, і червоного вікна, і вулиці, і навіть крамарів. Прощай, шапочко. Хтось відчиняє двері парадного. Це рішає справу. Я повертаюся і хочу гукнути візника, але на темнім ганку з'являється постать, в якій я схоплюю щось знайоме. Вона хутко сходить по східцях і наближається до мене. Так, я вже виразно бачу. Це біла шапочка. Вона без капелюха, по-хатньому. Слухайте, добродію, раптом тихо, але суворо говорить вона. «Чи довго ще це буде, поки ви не простягнете мені руки? Забирайтесь собі зараз же додому». Я не можу бачити тут вашої постаті. Ні, я не піду, відповідаю я байдуже. Але зрозумійте ви, що ви насильно, проти моєї волі і бажання хочете познайомитись зі мною. Ви насилуєте моє, моє чуття жалости і користуєтесь цим. Не можу ж я допустити, щоб ви упали тут. Це ж глупо, зрозумійте ви це. Мені все одно. Ну добре, я подам вам руку, а тоді що? Ви дасте мені спокій? Поїдете собі додому? Поїду, але з одною умовою. Ви дозволите мені ще раз побачитися з вами. Шапочка потискує плечима і непорозуміло дивиться на мене. Над вухами їй пушиться волосся довгими пасмами, подібними до тирси, посрібленими світлом електрики. Очі зворушливо сердиті, здивовані, лице, здається, дуже блідим у пітьмі. Дуже чудно. Ніякої амбіції у людини. Так, ніякісінької. Але зрозумієте ж ви, що ви не маєте права зсилувати мене знайомитись, коли я цього не хочу. І яка вам приємність, коли я... я не поважаю вас. Я ж усе одно не буду підтримувати цього дурного знайомства. Не можна так. Усе одно. А сказав «не піду звідси», значить «не піду». Можете йти собі і не звертати на мене уваги. Шапочка якусь хвильку мовчить, потім простягаючи руку холодно й вороже говорить «маєте». Я беру безживну теплу руку, злегка потискую, випускаю і питаю. А як вас звуть? Вона не наші рапортуючи відповідає. Ганна Пилипівна Забережна. Мешкаю в цім будинку. Поміщення шосте. Здається, треба ще раз побачитись. Завтра чекаю вас від сьомої до восьмої. Але попереджаю, більше ні в які умови не входжу. «Коли ви наміряєтесь тим же способом вимагати дальшого знайомства, то я мушу шукати інших засобів. Бувайте!» Вона велично хитає головою і йде в дім. Коли відчиняються двері парадного, я бачу за ними постать швайцара. Значить, вона на всякий випадок попрохала його стояти там. «Так...» Після того я помалу стомлено плентаюсь униз, весь час криво усміхаючись. А вона ж ото вірить, що я завтра прийду, раптом приходить мені до голови. Уявляю собі, як би привітно прийняла вона мене. Беру візника і їду додому. В потилиці ломить, у шлункові, в грудях, у всій істоті тужна, важка, порожнеча. Вернувшись із суду, я застаю на столі листа від Клавдії. Ед чорт, ще й ця тут собі, надокучила. Через тиждень операція. Сьогодні була в лікаря. Каже, що небезпечно. Але я не хочу більше вагатись і готова на все. Коли тобі не трудно, прийшли мені грошей. Доктор через щось побільшив платню, каже, тепер важче. Я боюсь, я боюсь, що він мене буде експлуатувати і висмоктувати гроші. Мені це дуже соромно. Що саме це? Грамотно писати не вміє. І навіщо це коли не трудно? Адже ж я сказав щоб зверталась без жодних жалких слів. Душно тут страшенно. Взагалі, жити мені нема для чого. І коли я умру від операції, то це буде добре. Я написала сестрі, і вона візьме Костю. Я переконуюсь, що батьки не люблять своїх дітей. Настрій у мене такий, що караїмка хоче прогнати мене з квартири. Вона боїться, що в неї вдома щось станеться. Між іншим, це паскудна баба. Вона мене обманює і обдирає. Боже, як мені нестерпно тяжко. Яка я самотня. Я складаю листа і дивлюсь на годинник. За двадцять сьома. Потім я беру папір і хочу написати Клавдії Петрівні хоч кілька слів. Але думки не чіпаються голови. Я кидаю перо і знову дивлюсь, яка година. І зі здивуванням питаю себе. Невже я хочу їхати до Шапочки? Так, хочу, хочу, хочу, злісно, уперто. Жадно і тупо відповідає хтось. І мені мимоволі пригадується одна сцена. На столі стоїть ваза з тістечками, які я тільки що приніс з міста. Костя з'їв уже одно, але тягнеться за другим. Клавдія Петрівна відставляє вазу далі від нього і ближче до себе. Костя підсуває до неї стільця, вилізає на нього і лягає грудьми на стіл. Робить це мовчки, уперто, з блідою усмішкою. Клавдія Петрівна відпихає його руки, а він знову простягає їх, ворушить пальцями. Вона грозиться покарати його, поставити в куток, побити, відставляє вазу на інше місце, а він оббігає стіл, знову вилізає на нього і сунеться до тістечок, так само вперто, жадібно, нічого не бачачи, не чуючи ні насмішок, ні погроз, ні Клавдії Петрівни, яка благає в мене помочі. Мабуть, і самому Кості, і страшно, і незрозуміло, і соромно. Я бачу це з злої, покривленої усмішки. Але він не може відвести очей від тісточок, сила та більша за його волю, сором і страх. Яка, власне, різниця між Костею і мною? Одначе я знову дивлюсь на годинник, чверть на сьому. Усміхаючись, як Костя, я одягаюсь хапливо, сприскую кольонською водою хустку і виходжу. Сидячи на візнику, я посвистую і думаю, а чому б не похуліганити? Чим я рискую? Принаймні потішусь, коли так. Чого доброго ще попрохає чоловіка прийняти мене? Навіть неодмінно фігуруватиме чоловік. На хвилинку з'являється бажання повернути назад. Ні, хоч у цьому доведи до краю паскудо, з несподіваною, мстивою злістю, думаю я й навіть радію з того, що зараз має бути. Але коли я під'їжджаю до будинку, біля якого вчора я провів цілий вечір, я бачу страшно знайомі стовпчики, дерева, тротуар, вікна, парадний ганок. На мене нападає несмілість і сором. Я нерішуче входжу в парадний, іду по сходах, шукаючи шостий номер квартири. Перед дверима, над якими прибито емалеву табличку з числом шість, я зупиняюсь і витираю підзлиця. На самих дверях я бачу другу, поважну мідяну табличку з чорними строгими літерами. Семен Семенович Шипун. Який Шипун? Через що Шипун? Та чи це ця квартира? Так, номер 6. Невже обманула?